قال الشيخ المصنف وحي من الله تعالى وانا فعنا بعلوم فسن في احكامي نافطات الاقارب ba'dhi nusasil matni ta'khiru hadzal qasmi 'anil ladhi ba'dahu kemudian dalam hasiah tu dia ada sebut lagi al-aqaribi uh, wa wal-arifqi wal-bahaimi ha, dalam hasiah sebut lagi ini suatu fasal pada menyatakan hukum-hukum sanggo. Kita na naqah. Kita pun ambil lafaz Arab jadi Melayu naqah. Naqah. Ah ha, sanggo. Sanggo kaum kerabat. Ah ha, nafaqatil aqaribi iaitu naqah kan kaum kerabat. Ha, lagi akan datang dia dia royak makna impak tu gapo ada ha, kawajak lah, lah, lah, dak lor sampai tu apo hukum dia kata hasiahnya aikal wujubil ati seperti hukum tu wajib yang lagi akan datang fi kalamil musannif nak kata wajib nafkah tu dia ada syarat-syarat Nah syarat bagi wajib tak cukup syarat tak wajib anak kekah juga tu masalah kelebihanlah lah. kita beri juga masalah uh, sunnah. kalau nak jadi wajib tu dia ada syarat-syarat lagi kadat. Patu dalam hasiah tamah, wal ariq ah ariq mananya jamak pada raqiq lah nafkah sahya-sahya bagi orang ada punya sahya Wajib atas tuan penghulu tu Nafkah sanggah Dia tambah lagi Walbah imi oh, Binata binata aa, Wajib sanggah juga Haa do lembu ba Tu dia kami Apa tu Haa Wajib sanggah juga Haa Sanggah caranya dia Haa Belah lah kita panggil Nah, Kita panggil lah kata doa. Haa Ni do, sanggau, do. duk pernah duk sanggah duk Sanggah kami Haa Tak pernah kata gitu Nah, kalau orang ba kecek okay, sangga ah ha, mun duk mengaji siapa dak sanggammu ah ha, kata nanya ha, lah, lah, ha, <coughs> nah ah ayah dialah ataupun Atau dialah ataupun pening nafkah qarib nate tepangny belo nah dak bercara dak bela panggil kok tu kemudian kata syarah kita wa bi ba'dinu sahil matni dan ada pada setengah-setengah nuskoh mata Mata taqrib lah matan idan mata taqrib asarah ha, ni patahul qarib nah ha, nah ha, ani hasiah dak panggil al-bajuri tu eh ha, <coughs> ha, al-bajuri ni lah tua matan kita terjumah tu Ijan tak ada ha, salah mizan tu. Uh, katanya wa fi ba'dinu sahil matni ah uh, ada pada setengah setengah naskah mata ta'khiru hadzal fasli. Ah uh, men ta'khirkan ini fasal ta'khir 'anil ladzi ba'dahu 'anil faslilladzi ba'dahu. Dari fasal hak selepas. Uh, mana fasal hak selepas ni? Rupanya pasal ni Ah, oh, hampir kurang Alik sana lagi Pasal apa alik sana eh? Hadhanah Jadi makna kata setengah nuskah tu Dia sebut pasal pada hadhanah dulu Baru mari Mari pasal ni Ada pun nuskah ni Paslum fi ahka minata patil Setengah-setengah nuskah Ah uh, faslun fil hadanah. Hadana ni makna bela budak lah Ada anak kecil bela hadanah. Uh, ah setengah-setengah naskah, ah um, kecek bahasa hadanah dulu. Ah uh, hok ni kecek kedia. Ah uh, tu maksud dia kata wa fi ba'dinu sahil matni dan ada pada setengah-setengah naskah mata ta'khiru hadzal fasli. Ah uh, mentakhirkan, okay, ini pasal ni, pasal hukum Hanafiqah ni ta'khir 'anil ladhi ba'dahu 'anil faslilladhi ba'dahu ha ya, iaitu fasal fil hadanah nah dia ada jalan apa ada jalan men Sabah nah, ada ayat galah hasiah tu <trak> qauluhu wa bi ba'ila ayy 'anil faslilladhi ba'dahu wa huwa faslul hadanah ha dia ya binaan 'ala ma fi ba'dinnusaqi min isqoti lafzi faslun 'inda kalam ala nafakati zaujati ah pula situ dia ada pula setengah-setengah naskah ada bagi faslun pula telah tu ada setengah tak ada sebut faslun jadi panjal di temu-temu bil hadanah ha jadi agak cukup Asia tu ha nah bina an alama min isqoti lafzi faslun ha itu kaya 'inda kalami Ala napakati zaujati Ketika dia ada bercakap masalah nafkah isteri Yang mahi paslun ha, Satu nuskah mahi paslun Jadi maknanya Hak tu paslun lepas pada hak ni ya. Tapi naskah ni ni tak ada paslun Ambil daripada paslun ni Give tumun tumun paslun filhabana Haa itulah Itu ha, cara naskah ni barat mata lah tu Haa tak apalah sudah di situ syarah kita nak menyata makna pada lugahlah ha di segi bahasa Gapur, nafkah tu ha lalu kata dia dan nafkah tu ialah makhuzatun minal infaq um perkataan nafkah tu diambil Uh, daripada al-infak ah uh, infak tu masdar dari anfaqa yunfiqu ah uh, dalam Quran banyak dah sebut ah ha? wa man anfaqatun min khairin ah uh, tu dia ha nah um hmm. wala tunfiqu ah uh, pe amal dia wa anfiqu mimma razaqnakum banyak dalam Quran ah uh, anfaqa yunfiqu nah ah uh. Jadi apa dia infa infa the dia? dia kata di sini yani, wa huwa yakni wa huwa ai ma dan maknanya mana infa pada lughatan pada logat makna dia ialah al ikhraju atu ah, makna mengeluarkan apa maksud pula mengeluarkan hasiah mari tafsir sekali lagi kata dia qawluhu wa huwa ayil infaqu wa qawluhu al ikhraju ay daf'u ma yusamma nafaqatan dafu ha, makna dia jamu tu asamana men berilah maksud saja tu beri akal yang dinamakan sanga eh? beri kepada orang yang berhak yaman akaria ah kemak ah supaya supaya supa bapak duk bagi ke anak ah anak yang berhak anak yang belum balik anak yang fakir ah tumay yastahiquhu maka atas bapak tu duk sanggo ah tu gapanggil <coughs> nafaqah ah ambil dari inna faqan faqa yuq infaq ialah dia panggil isim masdalah tu nafaqah dengan makna tu Nafakoh dengan makna belanja sanga tu dia panggil isim dengan makna masdah dengan makna infak ah ha, tu masdah infaq tu ah ha, maknanya dafu ma yusamma nafaqatan dafu liman yastahiquhu beri akan barang yang dinamakan dia ha, sanggup, eh diberi kepada mereka yang berhak yaman, anak yatim, kemat. Ha, itulah kita panggil sanggo. Sanggo. Ah ha, belanja. Ah ha, nah belanja. Yang Allah Taala kata wa anfiqoo. Ah oleh kamu. Ah ha, belanjalah kamu mimma setengah-setengah barang rezeki yang razaqnaakum yang telah kami beri kamu tu. Yang telah kami beri kamu tu, muak belanjalah. Ah, tu. Tu dia nafkah. Kemudian perkataan nafkah ni ni walaupun pada asal ikhraq mengeluar, ni, ikut saja la belanja, perkata belanja ni umumlah maknanya. Umum anak. Belanja tu ada kalau buat belanja kok mok siap, panggil belanja juga. Ha, ada mana mengeluar, kita ada duit, ha waktu duit. Beli. Ha, beli apa wow, tu beri buat apa ha, tu jadi ia tu beri kok hara kok halah ha, ia pecah dua lagi tu beri-beri kok muqsiyah beri kok, kok jalan to'ah ha. lalu tu ia kata sikit lagi wala yustamalu illa fil khairi tu di segi isti'amah pula dah lah guna di segi guna pakai bahasa asal bahasanya Ha, infak tu mana mengeluarkan memberi ha, memberi tak kira kok jalan baik tak baik tapi di sini katanya wala yustamalu dan tidak dipakai di istiamal diguno untuk cakap ha, istiamal dan tidak diguno pakai akalia akal al infak ni illa bil khairia ha, maka dipakai pada kok jalan kebaikan ke. bila buat kebaikan ke, panggil infak Nah, ha tu Allah Taala kata wa anfiqu mimma razaqnakum tak ada kena kata wa anfiqu bil khair dalah kerana lurah dipakai makna khair bila kata anfiqu dipakai makna khair dah hmm kalau pakai makna lain ya kena kait dalah hasiah bani qawluhu wa la yusta'malu illa fil khair ai kama kahti tandhir bani span juga kama anal israfah Ha, lawa infak itu tu israf. Asrafu yusrifu israf. Israf bahasa kita melampaui, melebihi, melebihi-lebihi tu israf. Ha perkata israf ni la yustamalu illa fi ghairil khair. Ah ha, dan perkata israf ni tidak diguna di segi bahasa malaikat pada lain pada kebaikan dipanggil israf. Ah ha, nah kalau kita mengaji dalam fiqh bab wuduk Tengah padanya makruh Kita israf Apa israf? Guna air lebih Itu panggil israf Bias maya 3-5 Rum Rum Itu israf Kalau air yang dimiliki makruh Kalau air disabil itu Wah hara lah Israf Dia panggil Ada Kita ada produk doa Di akhir is maya dah Allahumma ufili maqaddam tu Wa ma akhartu Wa ma asrartu Wa ma a'alantu Wa ma asraftu Ayala dah Wa ma'asraf tu Nah ingat lah Ha ha ha Wa ma'asraf tu Minta mu'apun ya Allah bagi aku Bagi dosa hak dulu-dulu Haa dosa hak kemudian Kalau tu kedi -ke, jatuh Minta mu'apun lah Haa pagi dulu lagi Wa ma'asrar tu dosa hak aku buat cara sembunyi susu kak orang lain Wa ma'a'lan tu dosa barang hak aku buat secara tunjuk Zohir kak orang dan wama asraf tu Dan barang dosa aku telah Melampaui Ayat ha, no, kata perkata israf Ni tak diguno pakai Pada bahasa malaikat pada Perkara yang tak baik hmm, Supaya juga ayat kata apa Uliya <tuh> ibadiyallazina'a aqul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqunatu min rahmatillah tu alladzina asrafu ha, ha mano orang melampaui ha, jangan putus rahmat Allah taala bila nyata silap taubat Tuhan sentiasa mengampun ha noyak ayat kelima israf tu dipaka makna kerja kok tak molek kerja kok tak baik panggil israf begitu juga infak ha guna belanja kok baik tu panggil infak walaupun terbenar belanja juga kakaruk panggil belanja juga belanja kakaruk siap, belanja kakaruk judi masalah ha, panggil belanja juga segi lorak ha, itu sebelum pada kita nak pergi kukun dia kena pahalurah, naik asar dan isti'aman gunung hmmm wa min balaghat az setengah pada balagh Syekh Zamaqshari dia cakap la sarafa fil khay kama la khayra fil sarah wa min radil ajz ah ila sadr hmm. min yang masuk dia kata bab kata raddil ajuzi ila sadri nah apa masuk bab kata ambil hak akhir pergi ke pergi ke tukarlah ya, panjang kata Ah hujung dia ke ummi. Ah uh, ummi hujung dia hujung. Hmm betul. Mana? La sarafa fil khay. Hmm. La khayra fil saraf. Ah dia panggil raddil raddil anjuz ila sadar. Mana? La sarafa fil khay. Patutnya itu ke la khayra fis saraf. Ha tu balarah. Ah apa tu? Nak pening. Ha, habis itu Wahuwal ikhrad Wala yusta'amalu illa fil khair Haa, selesai dah tu Itu cara lorak, cara gafah tu Ya satu Apa-apa ilmu pun ha, dah. Ya pertama kali kita kira lurah dulu Baru nak pergi kepada istilah dia Haa, klik pada cara peqah dah lah. Katanya Wa ha, linnafaqati Haa, tu tak luk mazuh khabah tu Ah ha, asbabun ah ha, mubtada muakhar dan bagi nafkah itu sebab bagi nafkah tu nak tubik wajib mari wajib tak wajib dia ada sebab nah nak jadi wajib dia ada sebab syarat ah ha, katanya dan bagi nafkah itu ada beberapa sebab tak ada sebab ni tak masuklah kata kalau kata wajib tak ada sebab bagi wajib tak wajib Nah, pu semaya nak wajib bukan atau wajib semata dah dia ada sebab. Nah, sebab masuk waktu. Ah ha, nah ada syarat. Syarat kita ni ada akal. Ha tu yang sebab bagi wajib syarat bagi wajib. Ini ha, ni pun seperti tu. Katanya bagi nafkah itu ada beberapa sebab yang salah satu Tiga hmm, mana salah satu ni lah? Manawi tiga tu badar selalu yang pertama ialah al-qarabatu qoraba kerabat ah cerita cecek pun ambil hak Arab jadi Melayu kaum kerabat kaum kerabat ah pai kerabat Diraja raja kerabat ah sepang orang karab ya tidak orang karabnya aqrab ah Arab kata aqrab ah ne orang hmm, kita kata kerabat Haa, lah tu mana dekat, korubayak ha, rubu tu hampir dekat. An tu dia, karabat asal mana hampir kita lihat juga asaloga karabat. Maju pada korubayak rubu kurban, karabatan, karabat, sekitar dekat hampir. Dan satu lagi menyebabkan wajib itu wamil kul yamin sebab milik milik sahaya dia panggil milik tangan kanan ha turut dalam quran asbuh wa ma malakat aymanukum barang sahaya yang telah milik oleh tangan kanan kamu ah ha, na'aya tasaya kamu milik nya sana milik tu kepada tangan kanan ha maka sini kecek milkul yamin ha milik ha milik oleh tangan kanan tak sebab penuh ha tapi dak maksudnya milik nya sebab milik Ah ha, saya siapa tu? Saya si Khalid. Ah ha, saya tak ada ke, kepunyaan, kepunyaan si Khalid. Maka sebab kepunyaan, eh, sebab punya itulah mewajibkan ke, kena nafkah tu. Ah. Ha, Wa az-zawjiyatu. Ha, keadaan suami isteri. Az-zawjiyah. Ha, zawjiyah, ha, zawjiyah. Hmm, keadaan suami isteri. Ha, apabila akad nikah demonika ah subut zaujiah ah sebab keadaan suami isteri ataupun dengan kata satu lagi kelamin dah panggil dah kelamin ah jadi kelamin sekelamin yang sebab keadaan kelamin itulah mewajibkan nafkah majlis syarak pula dia cakap sebab tak cukup lagi sebab dia ada syarat kalau termasuk waktu pas ah tu sebab mari dah ah masuk waktu asar sebab mari dah sebab bagi wajib tengok syarat tak ada ke Syarat. Ah ha, syarat tak ada. Ah ha, syarat tak ada tak oji juga. Hmm. Nah. Ha. Baik. Ah ha, tu 3 tu. Sebab-sebab <coughs> bagi wajib nafkah sebab kerabat. kali itu orang luar suku Sakat, tak ada sabiq itu. Ah ha, lain. Dan milik saya. Ah ha. dan pula zaujiah. Orang suku Sakat tapi dengan sabit ada perkawinan. Ah ha, sabit zaujiah. Ha. Ha, ah oji. Ah tengok syarat lain pula. Hmm wa zakaral musannif dan telah sebut oleh musannif kita Syekh Abu Suja' rahimahullah taala telah sebut akasababal awwala akasbab yang pertama apa dia iaitu qarabah nak kajian satu dulu fi <tuh> qawlihi pada katanya kata musannif masuk ke kematet wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun lil walidaini lil walidina wal mauludina hmm ya tobi sebut baca dengan kasrah da fi hima ya kata atas sirat jamuk ha ya jaga sebut gitu dah dan bermula ha, nafkah dua tiya dua tuhu Kalau kita nak jumlah as-sa'amu tiya ha, ni Ini kecap majak dah ni ha, Kecap majak dah ni Dan bermula nafkah sanggah ha, Kerabak lah maksudnya Itu hmm, adalah siyah dia katakan lah Kita tengok Qawluhu wa nafaqatul amudain siapa amudain di sini ayil usuli wal furu'in ha, usu ha, ibu bapa dengan ke atas sampai usul asah ah kita kacik bahasa arab mari capuk Limah jamuk nama kerak main bunyi usul ah ha, lah kita cakap melayu Ha usul asah munyi usul asah ko anak ha, usul asah usul tu jamak asah tu mun perak tapo do tu tu, tu usul asah. <laughs> di ngacara kita tak tahu ko anu. Eh dak? Ha paham usul asah muniko anu usul asah. Ah mun ndak mano? Ha, kapur musim ni dah Dak. Usul asah mun ke mano? Oh mosak. Ah ha, kaya al humi je, humi. Ah ha, ha, tu usul asah. Kalau gitu kita nak boleh ada ni mai daripada usul asah ibu bapak. Ha, ibu bapak nang di atas panggil usul asah. Ha, jadi paling pihak kita anak cucu Kena sanggah Kena sanggah Pendingan syarak lah Kita sebagai anak Kena sanggah ibu apa Kita sebagai cucu Kena sanggah nenek Untuk ha, kita uai kalau ada Dia ya ada syarak pula Anak ha, uai pokok-pokok dulu ni. Itu ha, suasana panggil amun Walpuru'ing Ha porok ni asal mana deher Porok ha, Cawengi Cawengi Pau kayu dia ada deh Panggil porok ha, Porok ni maknanya anak cucu Yang ke bawah Ha nah, haler ni kita ni ada batal baru. Ada dok batal apo dok batal. Ha saja lagi deh. Ha, ha. itu kan. Nabi rumah tangga giak ya, pedairat mari. Ha tu furu' Anak berapa lah ni? 8. Anak apo Dua belah itu tu furu' saja tu. Ha daripada dua belah tu turun pula cucu cicit yang pedairat tu furu' saja tu. Ha tak apa lagi kita ni. Hmm. Adik amudai lah tu. Hmm, dia, dia panggil kepada usul asal Ibu bapa yang ke atas Dan juga anak cucu yang ke bawah Dia panggil amudai Kenapa no, panggil gitu Tengok ke uh, Summiya kata atas Dipanggilkan keduanya Al-usul wa peruk Bapa dipanggil bil amudai Asalnya dua tubuh dua ti Asalnya apa Panggil begitu tu atas jalan majak lah tu Tashbiham oh, bi'amudail khirmati Dia bandingkan dengan dua tia khemoh eh? Kalau nak buat khemoh dia berdiri ah Kalau dah dulu tia muhala ni je Tia besi siap-siap dah khemoh Teng panggil tu kan hmm. Teng ni maksud siap lah eh? Temen saya, ya? ha, khaymatin. Ha, ara khaymatin. Oh, nyambik ya tain saja. Oh, kita panggil tu ara khemoh, khemoh. Ah, ha, berdiri ha, Ah, tu dia. Ambil tiang, peletak ba, ambil tali kanjemoh. Ah, ha, tu dia. Ha, ah, Jadi, serangkat tain dapat. Ah, kanaban ni ni ah, tiya-tiya khemoh pada pihak filiq timadi, pada pihak kejar yang megah tengok tak ada tiang rumah tak kukuh dengan tiang hmm batu tiang dah walaupun batu rasuk oh, pun nama duk olak-olak ha, kalau gitu kita ni tak lepas dua tiang atau ah ha, tu dia fa ha, innahum yu'tamadu alaihim kama yu'tamadu ala a'midatil qimati ah kerana bahawa mereka itu lah kita kata manusia ni ia di'iktimat atas mereka itu tak lepas bagi doa tu sebagaimana di'iktimat di dia apa di dia, dia mengukuhke di atas tiang-tiang <tos> khemah ala a'lidati jamak af'ilah ala a'nidatil tu dia banding aa ah, baik itulah hendak ki kata seolah-olah kata gini wanafaqatul usuli wal furu'i ahli wajibatuh seolah-olah kata gitulah dan bermula menukah asar mana wajib atas kita uh, furuq ha, dan menakah akan furuq ha, wajib atas ibu bapa ha yang kata siapa tu minal ahli ha daripada kaum kerabat kerana al ahli ha kata ail qa qaribi ha itu hukum kata kerana wajibatun wajib ya ha, hukum tu wajib wajib lil walidina wal wal mauludina ha, wajib bagi segala ibu bapa dan apa dia anak cucu kita panggil ha, Itulah betul lah dalilnya dahsyah kata taribji qawluhu sapa ke ya tahu ammal mauluduna ah ha, ila khrihi wa wadalilu ala wujubi halil walidi mana dalil kata wajibnya nafkah bagi dua ibu bapak wajib bagi Di mana atas korok ya cerita kecik wajib baginya masa ah uh, hok balik dapat sangat eh bila wajib bagi dia kena atas apa wajib bagi ibu bapak atas anak ha ya kot tu da wajib bagi anak atas ibu bapa ha ayah belah tu nah aa, kita ada ibu bapa kita orang susah wajib atas ibu bapa bagi kita orang anak bagi kita anak ha bila kita besar kita lagi ha, ibu bapa kita susah wajib bagi ibu bapaknya atas anak ha ya tu tu kata wajib bagi isteri atas suami ha nafkah ha tukar tu aa, wajib bagi aa, apa suami atas isteri Ha, dia wajib atas panggil. Atas cerita apa? Taat. Ha tu dia Ada ada pening. Ha, gapo wajib bagi? Ha, bagi isteri atas suami. Ha, ada dak tukar balik Ini ingat wajib bagi dengan wajib atas. Dah atas masuk masuk ala. Ala ala alil madarrah wajibatun lil walidin. Ha, wajib bagi ibu bapa. Ha, wajib bagi mananya? Atas anak cucu. Kena sangga. Wal mauludina. Ah ha, dan wajib bagi anak cucu ni atas ibu bapa. Ah ha, tua kita dak sangga kita nak. Kita kecil lagi nak. wajib tak kepada sangga kita. Ah ha, wajib atas. Kata dalam syiah tu waddalilu ala wujubiha lilwalidi dalil yang menunjuk atas kata wajib nafkah bagi ibu bapa tu ialah qauluhu ta'ala firman Allah fi haqqil pada hak dua ibu bapa saya kata wasahibhuma bidunyama'rufan tu dia saya kata wasahibhuma dan bersahabat ul akan keduanya dua abawan dua ibu apa di dunia dalam dunia ini mem bersahabat ma'rufan ah secara baik gapo kali kita ayat ni payah kita nak ambil ada dia cek pe tu dalam bentuk ah ah harapnya betul tidak jadi nas kadang-kadang Ah ha, khabar dia kata wa minal makruh. Ah ha, betul umum dia panggil. Dia suruh kita bersaing. Ha, ah huma dan berkawan oleh mump sahabat itulah. Saing. Saing ada guna bersaing. Sahab sahaba ha, saing. Ah Melayu. dia ha, kata sahai. Ah ha, sahai. Ha, harap kata sahib. Ha, melayu kata saing. Ha, ha, ha, ha, saing. Hmm, tu dia. Ah ha, pasal dia kata nak wasahib huma dan besain olehmu akil kedua nyai bapaknyai Yusuf besain. Yusuf besain. Ah, sai la ngono. Ah ha, bil uh, ma'ruf panding cara yang baik, Yusuf besain cara baik. Gapo dia kata baik tu? Ah ha, ulama ambil hukum kata wa minal ma'ruf dan setengah pada perkara makruh waktu Tuhan suruh besain buat bapak cara makruh tu gapo setengah makruh al qiyamu bi kifayatihi ma 'inda hajatihim ah tu ingat nah iaitu menunaikan dengan Atau tu berdiri berdiri dengan makna tunaikan melakukan ah apa memadai mencukupi bagi keduanya walidain ketika hajak oleh kedua ah ibu bapa hajj Ah ha dia bicara apa susah ke apa ha kita wa khabaru dan ada pula pada hadis kata athyabu ma yakulur rajulu min kasbihi ah athyabu ma yakulur rajulu Iyalah min kasbihi ha la hadis wa ha, wala min kasbihi ah tengok teh sebaik-baik barang yang makan oleh seorang itu ialah dari usahanya. Mak tu hak baik sekali. Ah, ha, supaya orang hak yang tanya dia, ayu kasbi atyab. Ha, orang orang tanya kerja apa eh? Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam? Ah, lebih bagus. Dia jawab amalur rajuli biyadih. Ah, ha, kerja seorang dengan tangannya, titik beluh sendiri. Mak tu lebih baik. Ha, ha. Ha ni dia cerita matematik, kira-kira macam, ha tosiak penak. Dia jawablah tu. Sini kata atyabuma yaakulur rajulu min kasbihi. Ha, apa tu? Setengah pada kasbi ke apa? Wa tu min kasbihi kasbi rajul. Ha, dia ha tu dia. Ulai tu fakulu min amwalihim. Ha, maka makanlah kamu daripada harta mereka itu. Ha, ah sebab masuklah kasbi dia. Ha, ah sebab tu pak dia beri nak ambil kelik pulih ha, kita ni muga kitanya pengkasbi dia. Dia beri gapo kita, dia beri dah kita. Dia beri gapo kita, kebun dia beri kita, misalnya motor dia beri. Tak kena ha, ngati ampek hak. Tak ada apa. Sebab ni kita ni pun dia. Ha, ha nah, nanti kita nak faham molek. Hmm, betul. Ya pak dia ada hak. Wal <tik> ajdad wal jaddat <tik> mul haqu Kalau itu dok kecek ni masalah ibu bapak. Pastu bagaimana nenek-nenek kena ayat tu dok kecek dua ibu bapa ya. Muga Tuhan kata wasahibuhuma humaklik pada aba wai. Oh, katanya wal ajdadu segala nenek toki tokki Ah datuk lelaki. Ah ha, kata Toki wal jaddatu ha, datuk perempuan kita panggil ha, ha, ha, tu panggil tok ueh ah tok ki tok ueh ah nah itu ah patu tok nyang tok nyang. yai ha, yai nyang ha, kita butuk tok nyang tok ha, ki tok nyah ah lagi situ dah ah ha, tok ki tok ueh tok nyah tok nyuk so lagi ah nah itu tu dia Am lah kita. Tok kita we, tok nyang nyuk. Ah tok ah ha, tok we. Tok nyang dah tu juga nyang tu. To. Dan eh, tok tu baru. Ah, Kata dia. Hmm, tuan ni mai logat ni masya-Allah. Ha, kata dia dalam adalah ayat dalam hadis tadi Dia sebut masalah, ah dalam adalah ayat tadi Dia sebut ibu bapak. Kama dia tok ki tok we ni, kata dia mulhaqu nabihima fi zalik. Ah, dia panggil zalikialah tu. Hmm, dihubungi hubungi akan okay, mereka itu ajdad, jaddah semua tu bihima al-abawain. Ha, dihubung fizalikalah ha pada masalah apa tu? Masalah bersobatnya nafkah tadi. Hmm, habis. Ha tu hak dengan kita pihak anak ni kena nasangai ibu bapa dengan syarat lagi kadatlah. Wa dalilu ala wujubi halil mauludin. Ha kau ni pula dan bermula dalil menunjuk atas wajibnya nafkah sangut bagi anak cucu ha, bagi anak anak atas ibu bapa ha atas ibu bapa tu qauluhu ta'ala bain arda'na lakum fa'atuhu no. annujurahunn ha situ maka jika beri menyusu mereka itu hmm. bagi kamu mereka itu kepada isteri lah Fa in arda'na lakum untuk hadap tujuh kepada puak-puak kita lelaki. Fa in maka jika beri menyusu oleh mereka itu siapa dia weh? Zawjatna puak-puak apa isteri-isterimu apa kalau mencera apa ha, dia ha, cerai masa dia ada anak kecil dia tak beri susu ke anak mu tu. Ha fa in arda'na lakum fa atuhunna ujuruhunna maka beri oleh kamu. Fa ama atuh fa ama Asal dia aktiu, wah tu mak keberi leh kamu ha, tuju pada ha, suami-suami. Hunna ajean mereka itu perbuatan ujuro. Hunna beri aje upoh ha, mereka itu. Wih, ha, kata Nampak. Kalau gitu, tepak ambelya. Ija bul ujuroti. Ha, Kalau upah tu tu no. Nah, masalah isteri ha, kita dapat anak. No dia dak beri susu ke anak tu ah ha, tak ada tak ada kena bagi upah dak padan Tuhan kata fa'atu hunna ujuruhunna iz ijabul ujrati li irdhal aulad yaktadi ijaba nafaqatihin pejalan hukum kerana mewajibkan ujrah kerana menyusu anak-anak itu Yang tadi memberi dengur ia akan Ijabah nafakati himam Wajibkan akan sanggur Belik situ Hmm Wa qawluhu Tak pada qawluhu ta'ala Dan satu lagi dalil menunjuk atas-kata Wajib balai pihak atas ibapak Bapak Asur ni Wajib nafkah anak cucu Setengah padanya Qawluhu sebeda Nabi SAW Ia kata kesapa siapa tu Lihindin dia kata pada Hindun Hindun ni Tuk tua dia lah Isteri Abu Sufyan tu Haa, Dia kata ke Ah, Radiyallahu anha <coughs> Lepas pada dia Islam Tahun-tahun kah tu Dia kata anak Khuzi Ma yakfiki Wa waladaki Abil ma'rufi Hadis rawahu syaiqan Ha ni ada cerita tak kala dia akad umbaiyah. Ha apabila sudah patam Mekah dia pripung segala puak. Ha pripung segala juga dia baca ayat. Ha ya ayuhan nabiyyu idza idza apa dia? Hmm. Ayah dak akad bai'ah dengan perempuan di antara lainjak. Ha, Tuhan kata <tuh, bai'ah <bahayi> hunna, apa ha. hmm. <tuh>, bai'ah <bahayi> hunna wastawqillahunna. Antara akad banyak dia apa? Janji akan cita-cita mencuri. Ha, ada tak ya itu. Hmm. Wala yasriqunaha saparajatun, wala yasriquna wala yaznina wala yaqtulna <bahayi> auladahunna. Pabila perempuan mengakad bai'ah mau mengakad bai'ah dia. Ah ha, di antara kan janji muntak sekutu dah tak syirik dan lepas dan ni. Puak-puak ha, jawab. Ya, tak sedah ha, janji jangan mencuri. Ah ha, betul. Ah Allah yusyrik nabillahi syai'a wala Jangan jangan janji tak mencuri dah. Ah ha, wala yaznin, tak berzina dah. Ah ha, pakak jawab. Bo bila ke janji tak mencuri tu hendong lalu dah. Ha betul hendong. Hendun dak dalam ramai, -ramai duk Susu muka ya duk selindung duk ah duk takut nabi tengok dia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena, karena dia duk gerung-gerung muka Hamzah pak dari nabi dia upah, kuasa suruh bunuh tu. Hendun. Ah dia sedih karena Hamzah bunuh pak dia masa perang tanding tu. Barazah di Badar tu. Ah perang segu segu Hamzah dengan pak Hendun dia perang segu cerita ny bunuh dia Hamzah. Dia sedih tu Dia nak balas denda Dia upah seorang Dia suruh bunuh Hamzah Belah dada waktu berjatung Hindun ni lah ni Berarti dia dia seriur tu Bila masa Islam dia seriur Tapi jadi tak tubuh dah Nabi tu wasallam Bila pergi janji acik tak curi dah Hindun selalu Ya Rasulullah Dia kata Abu Sufyan Abu Pian dia ni Sufyan kita panggil Abu Pian Haa tu dan ha, dia tak abah dia ni ha rajulun sahih bakil sangat ni beri sangat tak cukup dia sedangkan dia ada anak kecil lagi ha tu payah di dia dok mai senyap-senyap abah tak tahu ha, ha, ha. dia dok curi dia dok curi ambil ha macam mana tu oh ni nabi kata sallallahu alaihi wasallam khuzi ma tu tepat nak tahu asal sabak wurud hadis dia panggil Ah ha, tulah dia kata kepada Hendak, ah ha, muhendung gitu. Mulai dak nusuk awak tu baik waktu nak ak talim ke dak curi. <laughs> dia dak curi. Bila tu baik yang janji tak curi dak? Ah siap je dia dak curi. Lalu dia kata, ya suami dia ni seorang yang kikit payah tu gini. Ah ha, tak beri sangat air pada dia beri tak cukup sedangkan dia ada anak. Ah ha, lalu tu Nabi kata ke dia, khuzi habaq tu kita ke Hendung tu. Khuz pi amak. Ah ha, khuz khuza khuzu khuzi. Kuzi ambil ulemu Hidun ambil lah Ma yakfi ki Dia ambil-belah Mereka tak ambil apa Kamu Kan no Ha ha Adangnya Ambil pun ma yakfi ki Ha, ha tu ha, dia Ambil ulemu hindun Ma barang Nafkah yang yakfi ki Yang memadai akan ya, kau Wa waladaki Sebab baca nasa ada Atas pada ki da. Ki mafuk Ambil olehmu akan maa yang fikiki akan yang mencukupi yang memadai ya kau wa waladiki dan anak-anak kau ambil tu bil ma'ruf dengan cara molad jangan ambil lebih nah ha, misal kita kata Sangat eh tu kita, Misal umisal 100 aa taruh orang tu ada ha, alina baik salahlah tu suami isteri salah aa ha, jangan kita kadang-kadang bab suami isteri ni tak ada kira <laughs> Nah, <tuh> an go mo ikut dah. Ha, daleh. Aleh. Yo orang ajnabi. tu dia. Ha, tu orang singgah ke cari homa, abai dah. cari abai bah, lepas hang tak payah dah. Ha, jangan. tu dia. Husaimana yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Hadis ni rawahu Syekhani. Ha, nak tengok sebab-sebab dia panjang cerita. Kalau selejituk masalah nif sabiq ingat anak-anak sebab dia kata wala, wa la wa lalu kata lagi-lagi wa auladul auladi anak-anak tu orang panggil anak cucu cucu cicit gitu mulhaqu nabihim dihubungi mereka itu dengan mereka itu dengan aulad fizalika pada ijab nafkah pada wujud nafkah nah, Itulah ulama fiqh ambil daripada ayat cara ambil hukum hmm. daripada ayat tadi dan ambil hukum daripada hadis Tubik mari jadikan fekoh Jadikan seriaknya Wajib atas kita Sebagai anak cucu Menapukahkan ibu bapa Kalau ada Nenek, Toki, Takwe well, Kalau ada nah, Tapi dengan syarat nak wajib Nanti tengok, lagi akan datang nah, Cuma kita kata ada hukum wajib sangat Begitu sebaliknya nah, Ya balik ke marilah Kalau kita kecil Ibu bapa ada sanggup kita bila kita besar kita berjaya dalam kerja ibu bapa susah ha, wajiblah kita sangat pula ha tu dia abih itulah kata dalam mata wanabatu al amudaini minal ahli khobanya wajibatul lil walidina awil wal tak kiralah tu aizkur kanu au inat ah sama ada yang lelaki mereka itu tu ataupun inasan yang perempuan kerana dia guna perkata walid walid masuk kata walid tu termasuknya ibu dan bapa ah nah termasuknya nenek lelaki perempuan dan mauludin mauludin ah dia guna maulud Ah ha, anak lelaki anak perempuan cucu lelaki cucu perempuan ah ha, bab dia kata zukurankanu au inatan bab apa wak hak tu ha kata asyaras syarihu bizalika ay bizalika tafsir ataupun bizalika ta'min ta maksud satu ila anna fi sighati jam'il muzakkarin isyarat kepada bahawa ada pada sirat jamak zakar Itulah mana walidin mauludin jamak zakar kalau kita kia dalam nah juga isyarat kata pada sirat tu tu ada tagliban ha dek Haa, ada taglib hmm Kau kata walidin anak kata rano melayu kita dua ibu bapa ha logat demo tak dua walik dua ya dua ya berano ha nah. maksudnya ibu bapa Mmm. murada ha, bil walidain. sini baca dengan jamak. Ma yasmalu dzukura hamlakat pi mana bapak nenek. Ha ni wal inatsa. Wa in kat atas lagi. Ha, Walaw min jihatil ummi. ibu, mana nenek jihad ibu, tokki sebelah balik mak, tokki sebelah balik bapak masuk bis tu bab nafkah ni bab pusaka lain bab wali lain pula ha ni bab nafkah ni deh ha tokki ada dia ada tokki sebelah balik mak ha kalau ki bab wali dia tak boleh jadi wali tokki balik mak bab pusaka tak boleh makan pusaka tokki balik mak nah dia panggil apa zawil arham hmm tu dia tapi bab nafkah ada kira tokki ada kedua-dua lagi tokki balik ayah dah mana pak bagi ayah kita ha tokki balik mak pak bagi mak kita ha tu Nah, hmm, uh, walau min jahatil ummin badia rayah kita tu kerana bak napkah ni wajib tak sepengah bak wali nah, nah, bak wali uh, tok ki balik mak tak boleh jadi wali nak nikah cucu dia uh, cucu hak tali ke anak perempuan dia tu uh, begitu bak pesakar cucu tak boleh makan pesakar tok sebelah balik mak dia begitulah tok ki balik mak tak boleh makan pesakar cucu Ha itu bab bersakah, bab wali. Ha ni bab wajib nafaq. Ha bab jwayah walau min jihatil ummi. Ha tu, ha, ya. <coughs> ha, tu tiap-tiap setengah-setengah ni kita faham masalah. wabil bil mauludin. Murah ngan kata mauludi, mayusmalu dhukura wal inatha fatadi wa insafalu jadi ke bawah. Ha jika ke bawah ni ke rendah kita rugi. Walau min jihatil banaa. Apa tu juga tu. Dan walaupun daripada pihak anak-anak perempuan apa? Nah eh, Anak perempuan kita Apa anak dia tu Turun pergi Kita panggil cucu ha, Kalau bak-bak wali tu Tak boleh jadi wali tu Cucu kita nak kahwin Cucu perempuan Kita sebagai tokie Nak jadi wali tak boleh Pasal dia tali ke anak perempuan kita Wali dia kena pergi suami Pak suami dia naik ke sana ha, Pak dia naik ke pak-pak Haa tu dia Ah ha, dia <tuh> <tuh> tapi buat Ah, ha, tak ada kira wala cucu wajib atas tu kira nabukah cucu wala cucu tali ke anak perempuan pun itu maksud walau minjihati al-banati ya ah, <tuh> habis ittafakufid dini Ah, ha, tengok awi <tuh> khta <tuh> lapu fihi muwafaka mm. <tuh> <tuh> <tuh>. mereka itu pada ugamu Ah, ataupun belainan mereka itu pada ugamuhan ni orang ada tanya masalah mak kafe ni anak masuk Islam, ha, mak dah lagi ada mak dah lai kafe ha? Ha, ayah dah ada ayah dah lai kafe ha, macam mana tu Ah, ha, tengok bak napkah ni no ha, itapapu fidi ni sama ada muafakat pada ugamu sama Islam. islat ha, perwalik kita ni awiqtala Hmm, tengok atau belainan mereka itu fiddina ha, anak Islam ibu bapa kafe hmm tu. tengok kata Syah Tariq di sini dia kata bala yaduru fi zalika maka tidak mudharat pada yang demikian ah ha, boleh ikhtilafuddin ha kalau bab saka tak leh bab saka tak leh hakis okay. sarat nah nah ha panggil apa ikhtilafuddin ni mawaniil irsi kata mengaji bab saka setengah pada Uh, Mawane kalau tertegoh daripada Pak Sako, belainan ugamu. Ah, ha, deh, pok ayoh pikapie. -pika. Ah, ha, pula dia mati. Ah, ha, anak tali hargak Sako. Abah je iktilafin. Ada ha, pula Pak Nampok. Ah, Pak ha, Nampok. Nampok odi. Hm, fala yadurupi zalika infak ikhtilafuddin belainnya ugamu oleh itu fayajib 'alal muslimin maka wajib atau orang Islam oleh nafaqatul kafiril maksumi yaiga oleh nafkah belanjakan kafir ha, ibu bapak yang kat yang maksum dan wa wajib oleh sebaliknya anak-anak sebalik ha, ibu bapak kafir wajib sangga anak yang islah mungkin kata muah islah Islam dah tak, tak sangga eh. Ah ha, itulah sikia kalau duduk di bawah naungin kajian Islam tu ada hak menagiri rakyat kamu kena sangat anakmu tetaja belani agama tak ada hak hmm, tu bahasa-bahasa li'umumil adillati ha tu kerana umum segala dalil tak ada kat tatah Islam dah wasahib huma fid dunya tak ada kat kata ibu bapak tu yang apa dia uh, Islam saja dah dia pula istilah kata walidaini ihsana. Ade, ha, dengan dua ibu bapak naklah buat baik, tak ada kira dua ibu bapak tu kafir tak kafir. Maknu oh, lain. Eh? Ha, sabit sabik tulah apa dia Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu dia mak lain dengan Aisyah tu. Ibu dia tak ada masuk Islam. Ah ha, pastu duk gi rumah dia. Dia susah hatilah ibu kafir duk mari rumah dia. Macam mana? Lalu tu dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas ibu dengan anak ni Dia pergi rumah anak Dia bebas lagi rumah anak Dia nak makan apa Dia pergi apa Rumah anak dia Lepas dia pergi, pergi sama anak Buka-buka tangan saja Bawa itu ini, ha, ini Susah anak-anakmu anak, -anak Lalu tertanya dia Bagaimana dia ha, Dia jawab Sili umaki Dia kata Hubungi ulimu akan ibumu Atas nama ibu Atas nama ibumu Penawak baik dia Ah, tu dia. Até dia punya masalah lah ni banyak masik-masiklah. Seselah kan? pas dia ibu bapak dia kafe, macam mana nak, nak boleh klik? Dak apa tak boleh klik kan? ah. tu hajar tak pengangat Allah live lah, tu. <laughs> Islam ni dak. Ah, Islam tu isla, dia datang seselah dia tu hadiah kita kena buat baik atas nama dia ibu bapak tak ada dia tak ada kita. Ah, eh, kena baik. Buat baik atas nama dia tu ibu dia tu mak kita. Ah, bapak kita. Maknanya gitu dia. Berarti kepada kecek-kecek gi muda-muda. Tu orang saya selesat ah, ha, tu mujib. Hmm, itu dia. Ah, uh, atuliy umumil adillah wali wujudil mujib kerana ada mujib sebab sebab ada. Wali wujudil mujibi. Gapo mujib? mujib. Um, apa dia sebab yang mewajib tu ada? Wa huwa ba'diyatu. Yaitu keadaan ba'd. Keadaan ba'd juzuk ke arah panggil Uh, anak juzuk ibu apa nah tu awal bab tu ai ka nu bab tu aja panggil nah keadaan anak ni dia panggil juzuk kal itqi ha ah, tengok siapa jadi apa jadi merdeka bila bekas saya tengok melarat kata bila seorang ni uh, merdeka saya aku merdekalah mu masalah ha <tuh> ah, dia tu pun tak ada gapo jadi dia merdeka pergi kerja apa itu ni kemudian dia pergi mati tak ada orang lain ha bekas ni ha ah, muktib ni boleh hak kesak Ah ha, tengok. Ha, wa radid syahadati ba ingqilah halaka na wajibun nafaqah kal mirah ah wa soalah kalau orang tanya kata mengapakah tidak wajib na ni wiji supaya sub bab sakah pada syarat nak dapatnya kena ittifaqiddin kan di sana ha, ah fil lah pada bab makan petakok ya kena ittifaqiddin kalau ikhtilafiddin itu setengah pada mawani ilmir irs Haa tak ada hakib saka Kalau itu sini kan tak ada sempat tu Halaka naujubun nafakati kalmirah Ka pada apa? Ka fishtiratu tifakidi Ingkila ujibah jawab tu Bi annal mirasa Bahawa sebab saka tu Mabniyun alal muwalati Haa Bab saka tu dia dibina di atas muwalat Rentah merentah wal munatsarati tulun menolong dulu <coughs> pergi situ ha wala muwalata wala munatsarata in diqtilafiddin ha ya bila bila belanak agama ni pa terjadi hati pun jadi engge banyaklah hmm, tapi buku anak ya eta nabi betahu nun dia masuk agama ada ha hmm. hak ni bukan anak dah lah dak walaupun dia tak mengaku dia kata awak dia nak marah dia tak benar dah tengah orang tu <coughs> Uh, tak mengaku bila anak masuk kamu dia tak dia tak dia tak benih, dia tak, tak, tak, uh, tak ngaku atau bukak anak dia. Sekalipun syarat tak ada kegak dok, syarat tak ada kegak. Mak diah dok, dia situ. Nah, uh, ada pesi mualat munasarah tu butuh. Indah tilapidin. Wannapakatu boleh, wannapakata boleh. Antah pada mirasa isim anna tadi wan nafqaqah dan bak nafkah ini mamniyatun al-hajati hak ni ya ibu bapa ya berhijab nak kita jumpa siapa anak dah jumpa anak ah ha kitalah hajak jumpa tak apa jumpa ibu bapa ha tu dia oia ia maujudatun inda litifa wa inda liktilah ada belaka hajak tu ha nah sebab tu lah hajak hak bahasa tidak sakuk pak dengan menyentuh agama dia ya, boleh hubung ha, kafir islam hajak jual beli tengok semua ada hajak barang dia barang kita nak ada dengan dia ha dia wah pada mata duit kita ada mata duit kita tak beli barang dia jual ha tu hajak ha tengok tu nabi jual beli ha berhutang tak dengan kafir tu nak ja tu jadi, ni Bak nafkah ni masih lebat hajak, Bak ni masih lebat mualat, ha, Retoh, merentoh, Tulung menulung, Bantu membantu, Bak ha, tu, Kena, uh, Bak mirah, Tak boleh, Batu hmm. tu, Omai wajib batung tu, Dia panggil, Mualat tak ada, Bak ni kata hasiahnya, wajibatun pula tu kata dia hazihil kalimatun mukarraratun fakanal awla ispataha mulak gugur lah kata dia jadi mukarrarat sahabat cukup dah dalam mata nu. dah siap dalam mata wanafaqatul amudaini minal ahli wajibatun lilwalidinal mauludin pada selik dengan ta'amin celah tu tu Pemayu-pemayu pula wajib batulnya lebih dah lah Betul mulut tak ada lah Waktu kata dia Pakan <tun> al-awla ispataha Pakan ala selalu Wajibatul ala awladihim Ala ni tak luk pada wajibatul oleh mata Selalu dah Pasarah kita wajibatul pula tu Apa yang mukarrar hmm. Di atas anak-anak mereka itu Anak sajalah pemayu Ha, Ta'asyah tamahuwa ala usulihim Habis ha. hmm. ha, Pasti nak tafsir lah Dekati dulu lah Fa'ammal <tik> waliduna wa in'alaw Fatadibuna faqatuhum Bishartaini Allah